در سودیجه فور خبر را رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام مدینه منورې لکه راغې نو دوه خبرې یه د دوګې سم حالت سره دا مخښو یو په مدینه کې کوم داخل کې خلک و دا غوې رسول الله مخ مخ کېدل او دویم کې سم د مدینه منورې نه بار چې څومره کوفار دي اغولم د رسول الله توجو او سوچ راول د الله نبه دې روح هر تیر درس چې مندویرو چې دوی ښه وماتو امت ایجابۃ دعوت امت دعوت دا معنی رسول الله داوت اویلور کې يهود دين سوار دي مجوس دي او غیره امت ایجابۃ دا, دا رسول الله خبره ومنی چې غوي ورته ویل شي اهل سنت والجماعت تیر درس چې نړی العالم بیان شوی تقریبا اهل سنت والجماعت کی درے وړه به جوړی شي وړه به جنت لشي نه وټول جهنم لا ار لا سنت والجماعت وای خله کې نیباله توب ډېر کم خله کې شګه یو پینځل سلامي تیر درش کې ویل شي وي بیچ مدینه کې دا دریکي سماخاله کو یو اهل الايمان صحابه انصاره او مهاجر دوه منافقانه او دريم يهودو نو سورا وکم يوم نبر ده ایمان والا باره که من خبره کرده وچا غد رب العالمین تر لا ضرورت لري و اللہ ورمان ده تر بیت وکی جتبی پیرا وستی نا جوڑشو بلا رضا اللہو نا جوڑشو عمر ابو بکر سیب نا جوڑشو بے رسول اللہ دعا گانے وقتنی شئی اللہ دامنگ لا دا برکت کور جوڑ او دا دی دا مرزونا طول جوحفی علاقی لاویس علتا یہود و سیدر په وحي باندې د صحابهو تربيت الله <سؤال> او کې په رسول الله باندې تربيت او شواحد المواخات خپل ما بین کې را لاله تحالف الاسلامي یو بل سره ورنور او کړه سو ور کلی وکړه تقریبا یو شپږه شرطونه چې نه به زموږ دشمنانو له زیور کوي نه بد بل چې زموږ په سر باندې فیصله کوي سودا باندې کوي نبی کریم د خپل ورګور تربيت په اعمالو کې څه څه نن د دو دوه جماعتونو مبارک اجمالی خبره کو چې ولوري شي منافقان او بل یوهود رسول الله دروښره سوګړو د هجرت وروسته دا مقصد نه جوښړې درې هر باندې اسلام له لړ شو قرار دې تخپل تجارتونه گئی تر دې پوری به زروایته کې درې شکل انسان د هر باندې مهاجر شي د اسلام له او تل تخپل دنیوي کاروبار شروع کړي د دشمن سره ټکرونه وي به د الله لعنت تا خو دا هم نه شې دې نه نه شبل دې د کور دغه غوړو مقصد همدار ده چې زور د په تر باندې شم او د دشمن سره سبي وکړو نو دویم جماعت هم باندې کې شو سيدو اغه منافقان او مشر دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين د خطرناک شل او خراب شل ده اگر که دا بچي صحابي عبد الله سي د نبی کریم رحمت الله السلام د راتګ نوډان دي انصار او او څو خزرج والا دي خپل مباین کې د شورا وکړه چې موږ به ځان لېو ملک امر او رهبر وټاکو د عزت تاج بور پر سر غو پټګې څوک به شي وځه عبد الله بيوبې بی او څو خزرجین هم دې کې لګېو چې تاج برابر کې او پاغي کې دا و لګې او دا ولګې واخر کې او جړګې جوړې کې د پلي سر کې دې شې د څو ملني ملک ملک پدې مونس العالمین رسول الله راسو د ملکي ملکي ټوله لاړه ځکه د الله نبی چې په وجې کې موجود دی نبی سوک حقدار د مشرې لري او نشته او نبی لوی مشر رسول الله عليه السلام نو د دې عبد الله ابن ابي ابن سرو پر زړه کې لګ ټکراوي شي ګورسمه مشرخو د خرغو خراب کړ د باسه خرغو د خر مشرې باندې شو غارک پکه مال لري ست او قومی مشرته و وکیلې ګزر او خلانه او بلانه دغه القاب راکړي ایمان نه به کې خلاصه کې ومن خلایص منصب دمال وریشی د وزارت دمال وریشی د چوکی کرسی د وریشی که هر کې جواب کی, کی. نه د دی فکر او سوچ کې چې د الله دشمنان دي نه دا سوچ سره د جله سبب د الله مخه ودرېګم وکج زمو شهرت او شه مال او منصب عبد الله ابن ابي ابن سهل په کړه د رسول الله صلی الله علیه ورا شروع کړه چې زمو مشریته خراب کړه قزاهری سنی تر دې pore د الله نبی ورجې دلېبني او به من رسول <سؤال> الله غوې د منبر د خاله ودرې دوه کم چې دا غوټهونه زیاده وي د دې د شریعه مقصد دا و چې د خلکو له ځمالوم شم چې ګورم چې مشر م در رسول الله په خو کې ولاړ مرته ویل خلکو هاذن نبی دا محمد صلی الله وسلم چې دي په د باندې ایمان راوړی الله پته شو کوي ظاهري خبر رنگې سم ورکو د خبر رسول کې زله که د شه ورانه پر انکه الله فرمایده ویل یخرجنا العز منها من مدنیله وافشو د من خلق <تصفيق> برادجیک شو بهزته بهو محمد وبزته علیه السلام صحابه بهزته خلق دی د ما کین راغلی وسون پر ملکه جنجرون جوړ اختلافات او دا ظاهری به د ش ویله او پش شبیبه دا بل مقصد نو مقصد دا خلق ما او پی جنو زه د خلق را کار شوم لکه با انسان په کلمې خطل شکرې کلمې پورته لړشي شې دي مخاطبين لهو کې جوړه زه دا رقم ته موضوع مشر مامه باندې باندې صفات دی په انسان کې پروت وي د به خبره او تاسو بکام هم شهودا بشهودا د اور د ویلې لیکن سلف صالحین نذا نقل چې وي کوشش کړو د منبر نه لری کې ایمان بیان وري کې په منبر او محراب ځکه دا محراب او دا منبر دا صلی الله علیه وسلم او دی مو هغې کشران خلک یو نه مو تقوا غسیدو علم غسیدو دوي به کوشش وکړو چې موږ ورسو شو نه اهله خلک انسان دا کوشش کېږي اوس موږ څنګه دلته مخېش د ډېر انسانانو طبیعت نه پتا شو دین معلوم کوي یو جرسي له یو مجلس له یو غاړه شې طرف دا خبر وخت ورنکړې شو نه ایستې پریشاناله شو ما ودانو سمجې دا, دا پلان او نه کان کوشش دا ځان سیټ لګي کنج لګي یو طرف لګي بس دا مشرانو دوی چې سوي په خبرو باندې موږ نو نپدی کی ددس رخل منافقانو موبای خلو سره نور میوجش ندی نو به تحریک کولو اغول به رنگ ورګیږور سمګ دا مقصد دی دا مقصد دی به دي منځونو بندو ګیرو بندو کی څه صفات ومنه او بندو کا شو سرهګه دا خوشته وی قران کریم کې رب العالمین د منافقان مبارک بار بار خبره کوي دیږي وجدا دا یو خوجه د دوی نه زن ساتل لري یو محله په یو جمعه په یو ځای کېږي چې مرکز دویم دچا یو د زره دی او بل <سؤال> مومن الله <سؤال> دا تنبيه ورګي چې اے مومنه ګوره دشمن درجه بل دی کا تشخيص کې دوکه دیني بار بار تشريک منافق دا دا دا دا دا وی چې دغه او بده پریما به کې فرق را شو موږ به کې دا تنبيه د رسول الله بری سیرت کې چې اے انسانانو د یو چا په بار کې چا په توو کړو متشر منه نعمتو تر سو پر چې تاسو تحقیق و نه کوي دا يهودو عادت دي بل نه دا رقم شړې دا رقم شړې متشلور عملو کې بختان خلق قران کلوی دا یشر زلنه بارکی او شکر تاسود بازي مسائل ورودن ویله مې وشو سبحان الله فاتیس موږ د ملګري خبرونه تاسوس سوې یوه دین ورسه بدی کی درې قسمه منافقان دي منافقان اعتقادي چې په دې ځړ کې د اسلام د دی دین سره ورانه دا رب العالمین بدشه انسانان در کې اسپل لغرزید جهنم لاندې تل او بی اخلاق دویم شکی دا وښه حقی او دا حقی بدی تر باندې عمل وکوبه بدی تر باندې عمل وکوبه دا منافق دغورې کې شکې ابلیس په دې دا کار وکاو او د شک سره بدی بچیږي چې د نکانو خلق سره کې نه دا الله په مخلوقاتو کې سوچو کې دا الله نو دغو غواړا عالمي غنا دوشي غنا چې بدی سزا بدی عمل مال الله سزا راګي رازق مرید د توحید عقیده ولرینو الله بری بهدا شکر ختمي دریم عملي منافقان عملي منافق چې سره په کې د اسلام سره جوړ دې وران نه دي لكن اي صدش اسباب ودي شي کروتي صدر شي چاغلغه دروغ وي و داخلا شي كان زلا رسول الله فرمایي دا منافق دي نن اکثر انسان داخقل کمال غني چاغه دروغ ميويله او دارکم ميکاو اخرکم ميکې لقمان حکیم وي وې دومره یقین ساته چې څومره ستا عملي ان یقین قوي کا عبد الله ابن مسعود فرمایي وې د څو وخت په خلقه باندې په چراغې چې مملي ګناه به وکړه ته به دا ویل کېږي ورته بریسر خو دلې شویلې خو چې کله اعمال وې خراب شولہ کومچ د پوز په يم جانب نه سیا بل په یو طرفو په ببل اومر ابن خطاب دا ویل یا رسول الله پرې د ما سړی زیوامه داه منافق دل لیکن دل اللہ نبی وصلی الله و سلم ار وقت کې د والو د جنگ سر کار کیږي او په دې صبر پیدا دی او په د الله معیت پیرغه په دې راځي په احسان راځي په jihad راځي په تقوا راځي په منځماني په زکات باندې په حسن باندې په اخلاص باندې اول وخت کې دا منافقان نه خو لیکن چې کله د بدر غزا مو صلی الله علیه پیدا شو زکه اسلام چې څلګه کوي کېږي منافقان مي پیدا کیږي اوول وخت کې دوی نظر رسول الله سره عینات لروني دا ملګرو سره اخر کې مسله وران کړه دریم جماعت مدینه کې ژوندې یوهودو نه سورانو او یو یوهود خپل دا مديني بشیندگان نه بلکې دا شام نه راغلي وې فلسطین نه څنګه راغلي و آل تبعي فارسيانو سره جګړه وکړي هي سبدو راو ته تدل دی په هیر یا دې وجنه محدثین لیکي چې رسول الله لَه د رسول الله مبارک الله دویله علم ورکډه او تورات کې دوی د رسول الله خو نړی چې ایمان پیړوډه خو بیره خبره و, خبر و چې په حسد خبره واوخته په دې نه تر اغلوه درې کیس درې ډله وشه درې بنو قینقہ بنو نذیر او بنو قریزه د جغراه فل هسته دوی وشه دلته وشه بنو قینقہ دب د خر کې وشه د خاريان و لا کوم ځای کې چې د کجرو بازار دی هر چې باندې قریزو باندې نذیر دې دا د خارنې اطراف ته وشې دل د مجرقه باد انشاء الله البته او دا دا او د بری خنو قا چې د مدینی منوري کم بشندغان خضر جندي د غو سر ملګرتو بو د بني نظیر او قریزه د اوسيان سره خو دی خپل ځان ل یوسف خبره منسوبه ولې اول خبره به دا کا ولا چې موږ په دې ټول دنیا انسانانو باندې وچې تیو د يهودو عقاید انسان انسانه کرام تعالیک <سؤال> یہودا لریشد اللہ په نسبت من خلق منغه یوه د یہودیت نرا په دی غاجه د څومره خلک دی دا خراب دی جوهالي یہ داس من خادمان د رب العالمینز من خدمت لپی دا کړی دی دوی بغاوت کړو دی وان پکارتی بل دا ټول اس مکه رب العالمین من لپی دا دی مسلمانانو زمون نه ویل دي چې په هر ذریعہ او په هر قیمتی په هر مرګ باندې والی او دا کړی مصالح ول یو يهودي چې راځي کوي او لسه نور خلک او ځنه دومره اجر پکې نه کی نی لکه یو مسلمان چې په مسلمان باندې وښنه دی دوی د ما سبی فیصله ده حتی تر دې په ردی په دا ویلي چې موږ زمونږ خدمت کیږي او نور خلک بس مونږ خادماني او موږ زمکه په سر میند انسان ته مرتبه کې واقعي زمونږ راپدې خو چې د څومره انسانان دی معنی يهود نری دا يا خري دي يا سپير يا خينزي راته چکه کمسړي يهودي نه دي يهود خپل مذهبي فتوا دا ده چې اغه نور زمو غلامانو بغاوت کړي واله په کار دي داسمه کې الله موږ لپاره کړي دوی څو موږ نه وري دي واله په کار دي جنگول خپل ما بینګ په کار دي او د شي الفاظ استعمال دا خر, دا دا دا دا دا و خر و او سپي دي دا خنجراند دي دي بڑے خمق انسان چې ځي خر غوړي دوست په نظر باندې ګوري اغه تر خنجر او خر او دا خو زمو ورور دي زمو سره ناس ولاړه ده ځمره څنګه نظریه په کار نه شي بس پلانې څنګه وډار د ګوپر په توو کې پلانې او کېو پلانري رسول الله فرمایي چې دې خلق کو من الله راټنګه کېزه کده د اسلام دشمنان دي رسول الله دشمنان دي زمون د صحابه د دی دي رب العالمین دشمنان دی ګو دشمني دیني ول په کار دي چا چې ونې ول د دې چې ایمان خرابې یو مسله په کې دا و دغه خبره په يهودو کې داوه چې يهودو کې هغه وخت کې علما نه عمل له چشه او پهلونه نیول سهار جادو وغیرہ دا کم چې بک مليانو لکه عبد الله ابن سلام اغه ایمان راړو دغه نور څه به په مدرسه کې خرګو جوړ کړل بهتول مدرسو په ای کې بتوراتم رسن کېدو عمل عمل پکې نو قرطبي ورو سفيان ابن اونان دا خبره خلک کړي دا وېدو په دوره کم په کپلو کې دا تورات تاو کې لیکن حلال به حلال نه او حرام به حرام کم انسان چې قران کریم بده سر باندې ګرځي او د پخونی کې تورات او کې شیشو بده الماری کې بند کی خو چه حلال حلال وږني او حرامې حرام وږني ته په شب دي چې د سره د قران دشمن دي او د يهودو شفت په دغه را د نه نشو راغې یو ورو کې دا راځي نه ځي وقت کې قیامت لا علم مخته مش زیاده من لبی دی او رسول الله څنګه مخته مش درسونه دي خلک به علم زکۍ لوي ولې عمل ور او کم سره چې علم زکه یو عمل ور باندې نه کې الله رب عزت په دې باندې سخت غصب کوي خبر مقتن عند الله د الله پولیس باندې سخت غصب کوي څو غصب کوي دریم خبر په يهودو کې داوه چې دوی ماندار او تجاران لکه و چې يهودو دا, دا م سره شروع دي نشاله به خرجه ور کړی چاله به پیسې دوی شو ور یو طریقې سره بل سره ګروښوا سره دا مسله شو چې کړه به خلک راګرنه به قرباني یې کله په دې کې جنگونه خپل ما باندې کې بلاند هوا ته مدینه کې چې کوم باندې څنګه او اوسان او خزرجن اغه سره موږ کوم کنه کول لکه وسما مسلمان خپل ما باندې څنګه یې به ولوی یو يهودي ویړل وی چي دې مسلمانانو په خلاف باندې و لګيږي چې څومره اسي هري پکاري ځای درکو څومره شېچې پکاري ندی بنو کینو کا دوی په خزرجن لو چې د اوسان په مقابل کې و چې کې چې مالو پکارس مننه بله نذیر قرئه با غول ویل شي دي خضر جنو په مقابل کې کی وځيږي چې معلومات بکاري مونږ بيدر کو سورہ بقرہ کې الله را خبر نه کړ کړي دا کچا به دي دا جدا کرتا سورې کوي اي يهودو ودا خو بشر دشي دا له کوم څه پلچک جوړول او سرک جوړول او شمن جوړول او داشه جوړول او کشه جوړول دغه عمل ترقي ده او په بل طرف باندې دخل کو وجل دا څنګه ترقي ده قران کله فره دغه چی دي نیمه کتاب باندې ایمان لري نه لري بشردوستی مړه نه وړه نه کړې دوه حالنګه دي بشردوستی بیختاسو وېستو قتل هم کړو هو موشه به عزت هر نقصان او شرم سره د موږ تاسو ور مخامخ کی نونی مایي ایمان لري باندې مایي وې نه لري الله پیړه دوه يهودو کې بد عادتو څلورم طریقه په دوی کې داوا کل رسول الله رعليه صل الله عليه وسلم دوی وې له شه رسول الله ترې حيات جدا دي یو خصم ما دی ماديه تردا ضرب ورکي او بل داس موږ د اصل لذي عربی سره دی عربي رسول الله باندې بار بارې تره دا کول چې خو دا خواجه موګه پیدا دي ان پر سره دی اومی داسن قوم باندې فیصله دنه بوت مسله کړي نو شکل د هغې خبرې وکړ نو اراده دا وکړه چې وز رسول الله مقابله وکړو دا تخریب وکړي دا غره ملګرو وېزمون غټره تاوان دی رسول <سؤال> <سؤال> الله اتفاق اتحاد راځي قران و سنت بان اتحاد و او سنت باندې اتفاق اتحاد او اتفاق راځي او د يهود کوشش دري چې په ملک جامع اختلاف او تفرق پیدا شي بل ده عربی دے يهودی دے دی يهودی نه رسول الله صلی الله علیه و آله داخله خو ډیرو راندې خراب دی ټولې راجب کړه تقریبا 8s قرار د دنیا سره وکړه چې یو مسلمان انشاء الله منور کې تاسو ټول مديني والا به ورکو شئ بالکل به ویل کې بده کیدۍ دیت په یو کس باندې ووخو دا ټول به غوښوي قریش بدلته نه دی راکوي دام سیدا وی دي مسلمانانو په مقابل کې بدل چا سره سیدو په سر باندې سودانو کو وی دام سیدا او چې کلمو اختلاف وکول مابین کې راغی فیصله چې کوی ګوره په قران او سنت څومره کیار څړیو دلا نبی عليه السلام ډیر ټول تیار کړ دغه اشاره وشو دی له عمر من خطاب رضی الله تعالی عنہ اغم د هرموزاننده پښتنه کړه وجدا کسره داخله مون څنګه وایو عمر صاحب وی ویری امام بخاری رحمت الله تعالی نقل اول دا بیخ ویا بیخ ونشتو ور تخریب کیدی بیخ هو شرطه ختم شي څنګهسته کار مولا را چنل بغیدا پاند را تو کو شباب کیدا بندان را ما ته بلوز ورا اثر کم کو بیوژا تنرو غرزو بی تنر غرز بی ولیرو با سنا کار چی کینو اقذر بو گزر ور کوي جا کرے مرغسر کی و زریم پلچکیو کیم پلچکیو لکیم پلچکیو ار ختمی امام بخاری رحمت الله تعالی به ډیر مسائل نقل استنباط کوي مانه قوی کافر وال کار دی کم چې د خلکو دا اصلي هور دور کیدا جنگ چا جوړ کړي دي دوی مته خبره معلومه شو چې کافر انسان له سره کومه کا شو په دې شرط باندې چې د اسلام نقصان پکې نه لکه په دې کې رسول الله د وجني والا نه يهودو نه بناقو نه د شوتا اهد وا قسو چې د مکی والا ور باندې وایو خو چې په کوم ځای کې چې کافرانو په دوستانه کې د اسلام د زری پانده ده چې بیزتی کې دا به ګوردا واحدي ونه کې به کبه دې سره وکړي اسلام به غوړې ادم د تاوي وسو زکه ستا به دې ګیر ستا به پړګي ستا به جامه د قومه اعتماد دي چې اوه مولسه بسر را دي پلانه سه بسر را دي او غو چې کوم دښمنی به د بل کافر سره کینو پسړه کو سره به زومره واقع نشي به عزت شي کې دله اسلام به ته جدا کېږي لکه عمر شه بسر ډېر شرطونه لکه دا يهود له دا مسلمانو قافلہ چی روانی تاو پلتاو سو پلارکی روانی گئی نا ادرین گئی با مزبرا و مزبرا دا کرونا بکوئی اوچیت تعمیر کی بوشی گئی نا دا تولی مسئلی و او سرولی لیکن دا مکی نوست مجنی و علالت سر شو ورکلیشو دا رسول اللہ دا ملگور و بارک اول مسئلی دا وکر اقتصادی پابندی سنگا د الله ملي چې کلمہ مدینه لړا داخلو او صحابه راتلل د جهان ټول کافرانو د شی اوری چې په مدینه منه ور باندې اقتصاري پابندۍ وسکی خوراک ښاغ غلا دانه دا ور باندې بندا کی تر څو پرشیا کوئی دي چې نه ووتتی او یا کمزوري شوی سمګه سملو د یهود اول کاردار دي د شی پروګرامو جوړ کړي چې معمولي او مقلوه زمونږ سره بدی اتحاد کې راشریک را شي کینو ګره او ځبه هغه د مجبوریت د دنیاوی ګټو د وجهنه د مسلمان سره د کافر سره ور شریک شي دا خوري ډیر په خانا دی خلګه ورشي کړه دا د یو او دا ډیر غره خبره ده چوبته په یو ځای کې وشه کې په یو خار کې په تا باندې قصرې پابندۍ او ملګری دی راځي تیږي راځي تیږي دا خوراک سخته شي نه دا په در دشمن کین مسلمانان ډیر به دار وشه کې د خبره لا د مکی مشرکان د مدني مون افغان نو دی يهود له خطر او له ګوې ویلې خلکو محمد اوش نه پښونه لوټ کړي او خزي مونږ لا راوري کین جنگ شي کلا کلا دبارني کافر ربه دي لندني کافر باندې پيشاري دا کار دا فرمائشونه دا منو دا منو دا دي خلګو څخه حرکتونه شروع کول تر رسول صحابو په خلاف باندې جرهه خلاصي رسول الله رسول الله يودامي مالګرله ده تشکیل ور نه کیچاله په وردانګي وجدا خدې روغت خدې جنگل خور دي چې دلته تم شروع کو دلته تم شروع کو دلته تم شروع کار خرابهږي نې ملګری په شورولېګل وی اس نه شته ملګری ز منکه شراندې لاندې باندې نو زیسته جنگ جوړ نش خپل بس لاړو ورته وی ولې څه چللې وې د مکه ورنګ دا خبره لګلې چې سړې را بار کې په شونه لوټ کەی زنانته والې یز من جنگ لا تیار رسول الله وی څه سره خبره ده تکه منافقي او دا که يهودي دي مسلمانان دي دغه غمب په مدینه کې ځان له جوړ کې ودې ونه بتوي شي چې د و موشتريکان دلته را رسیدلني کور کې بچښت حاصل <سؤال> جوړي رسول الله ولې تمره خاري کړو چې کور کې ورته کسان تیار کړو کتنن کافری بشير مسلمان دي کذاب اليهودي بچي مسلمان دي تر څو پرې چې تاسو موږ په خلاف باندې اسلحه رافق لرو خپل کور کې مستا کری wallah دروچول کار کول په کار دي دل اوښولې شي بل کار په داخلي کوم عملګري ځان دلېونه وبې وبني سلوچي کړه دا خبر ور وره دماغ یې ځل نړلل چې دا خو رښتې وي اول خو دې خلک زړه یې اګوستل جنګیږي یې دا یې وایي چې دوی درې بچو سره بچته و بچي مسلمان سره کافر خبره غلې کړه دریم مسلې ور باندې دا و کړه چې حج او عمره له براځینه دی ولا دې بلې پابندي په و لگا ولا شرعت ورایي چې وساده رسول الله ورسره عمره ولره دمکی مشی کما چھ کلا شام رتنو فدی مدینہ برات دبی اکرام کو دلت بے شکہ والا او سات سے بج کلا مکی لاڑ بے عبد امیہ فقور کے پات کی دو چمل کر تو یور اسرا مکیلا امیہ لے ویل ونسو فارغ وقت مالو گورا جسب کی توافک عمرہ ویدا دورس بچی کی بو کے گھر میں ویڑے رکھا سات دی وخت کې ابو جهل نو وته ورده و ساده چې بيغه متوافر کي دلته پامنه او ال تر از مبد مشون لذي ور کړې رسول الله له بدماشوي دا غري ملګروله ال ترغه ما ل ساتري دي واغږ ما په خراب بني جرحي ته دلته قرار پامنه بني دا کوي توافنا سات سي مرتزل شيا ابو جهل يا ابو جهل يا بل حكم چې دي په اسلام ني کز دې منه کړم او دلتا. قسم پر اللہ چستا قسم نشاں په با طرف باندې دې مدينه باندې پتا اوس تیری کبنه تیریږي په کوم طرف باندې زه او مےور دی ویلی ویلا طرفه سوتکا و بر حکم باندې دا आवाज مو پورته کوي ساده کړه دې شي بغیرت خليږي یو بل سره پتا باندې بردوي په کار دا چیرې کور والا اغستا دی پهو کې دې شي دغه تایید و خپل ململو به خیر دې گزاره کا واګه گزاره کو قسم پر الله رسول الله بتاو وژنې اومې له دا ته زستامل مر هغه له ماستر بوجهر خلولو والا په زيد ديبه شماله توشيخي اول د بوجهر مخ له ودره چا داس مامل مده قدم صحابي ديو که غير صحابي دیو که د مهاجر دی که غیر مهاجر دی ثواب ل راغلي عمره ل راغلي الله استخلاص دل تاس مامل منه کری ديز نه له بيچ سم رسول در کېالته استعمال کر غیرت د تقاضا کوي او ميه جو ميه چې که دا خبره ورده ور خطا شو زکا وي رسول الله ملګری چې کوم خبرو کې هغه دروغ نه او رسول الله چې کله شارې شارې کې هغه دروغ نه ما وښي خجل به مال کو دشي ویلي وی احتیاط کاه ډېر په احتیاط بنې ژوند کول را کول ورس ان شاء الله به په چې محمد صلی الله علیه وسلم یو يو... کمچینه یو مطرح باندې پوز اول یې مردار شو دلورو په مسالې دا وشو چې د ما رسول الله له خطر والسلام تاسو را ومن شرمل ګورو شرمنګ ګورو صحته راښو ښه راشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر اگر خو انسان دی بعضی انساني ضرورت ته راتل د شپونه وشپا ویره پیرااله او دومره ویره پیرااله د دن بو سره هیڅ پره نه ارما ویږي کاش یو مسلح فوج یو سړی تیاوز ما خو راغله وی چې دا غره ساعت سیبرانه ورته وی ول رالې وی رسول الله صلی چې پیره دی کوم دغه شرط ده لکه چې انسان بد شي عقیده نه مسلمان شي بس الله ساتون کې ذات د اسما سره هیڅ ضرورت دی زما څوک دال سره ضرورت دی مسلمان سره اصلها اخلي اصلها وزکای د استعمالي کله د شرایط حالات را راځي چې په داخنده چا کې بوشي کې ملګری او پسامه څوک اداره مقرره پیغمبر په کې ملګری تربيت راکې دمان دسي پرې د پابندي وغیرہ و لګي دا حتا چې رسول الله بده کوټې نم راوت زرو چې د پرکې د دوشمې وغیره هغه به مانته الوهي کې او سبيبي به هغه ورزيدل بار د توشمې تیزو مسله هم ګرو باندې پابندیو پر سره له باندې پابندیو دا خطرې مسلې را مخامخ شولې خو عايشه رضی الله عنها فرمای یو روز رسول الله دې خیمه سر سره بار کې وملګر لوري زین نور سره بيغه اوصي زين صحابه ویله د رسول الله نازل فر الله زب استه حفاظتونه دي خلک نور زر برکول شي خو مان نور بے بی پیغمبر رحمتہ اللہ علیہ سن خپل ګرځه او سهل لريکړه او صحابه چې جماعت جو لټل ما سه ها چکور کی وو تجارت شي کوبل شي شي کوو ارزه کی سه لاس نه ها اخر هی ویلی یالا مت څو پر بس موندا یو د ویری په ويره باندې بدل شي الله او بل خو د دشمنانو یره تر پوری چې چلور مې شروع ش الله دایو نو نظر کې او جن الذین اجازه د جنگ هغه د پاره سر جنگ کې اجازه ورکړي شو دویم کال د هجرت د شابع همیشه به الله امر د جهاد دی چې فرض کیفیش کی دغه نور څه به فرض دی ان او پای کی باجی چې څنګه الله رسول چې کړه چې سپین ګرمه وښلې کیږي زنانه به وښلې کیږي بډې بډې نه او ماشوما مینو او شیلا کې خو په دې شرپ باندې څنګه غره کافرانو سره به دیژن کې شریک نه وي نو تر دې دا مسله شو را روان چا شمې په ور انسان به ور ان انشاء نو به ودا خبره بیان کو چې هر څه په رسول <سؤال> الله د فنه دي خلکو سره الله رب الیزي د محمد رسول الله تعالی دې موږ ته شونه نصیب کی الحمدلله حمدن کثیرن طیبا مبارک فی